Allahın üzü xatirinə yalnız cənnət istənilir. Fəslin başlanğıcı belədir. Allahın üzü xatirinə yalnız cənnət istənilir. Və bu adlan addan da belə görünür ki, Allahın üzü dedikdə həqiqi məna başa düşülür. Yəni Allahın üzü əzəmətlidir və bu əzəmətli olan Allahın üzü vasitəsilə əzəmətli olan şey istənilir. Cənnət istənilir. Adi dünya ma deyil, ən əzəmətli nemət olan cənnət istənilir. Müalif bu fəsildə Cəbir radiyallahu anh hədisini gətirir. Cəbir radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.a.v demişdir, Lə yus əlum bivacih illəhi illəl cənnə Allahın Üzü xatirinə yalnız cənnət istənilir. Allahın üzü xatirinə yalnız cənnət istənilir. Bu hadisdə, Allahın üzü xatirinə dedikdə nə qəsd edilməsi barəsində məhz, nə, nə qəsd edilməsi barəsində alimlər ixtilaf ediblər. Bəziləri birinci rəy odurşu, qeyd edirlər ki, deyirlər ki, yəni məxluqlardan insanlardan, müəyyən yani məxluqlardan Allahın üzü xatirinə nəsə istəmirsən. Demirsən ki, Allahın üzü xatirinə yəni ona görə mənə nəsə bir şey ver. Bu cür istəmirsən. Çünki Allahın üzü xatirinə yalnız cənnət istənilir və cənnəti də məlumdur ki, insan verə bilməz Əgər insan da verə bilməzsə cənnəti, təməli, insandan ümumiyyətlə Allahın üzü xatirinə heç nə istənilmir. Və bu cür bu rəy, rəydə olan alimlər bu hədisi bu cür izah edirlər və ikinci rəydə odur ki, onlar deyirlər ki, Allahdan istədikdə, məhz Allahdan istədikdə, Allahın üzü xatirinə cənnəti istəyirsən deyirsən ki Allahım mə inni əsəlükə bi vachikə sənin üzü xatirinə əl cənnət, səndən cənnəti istəyirəm sənin üzü xatirinə səndən cənnəti istəyirəm yəni dünya malı adi fəni, dünya malı güngül, xırda şeylər istəmirsən Allahın üzü xatirinə çünkü Allahın üzü dedikdə işte, əzəmətli bir sifəti başa düşür Allah subhanət aləminin budur şey Allahın üzü xatirinə yalnız axirət nemətlərini istəyirsən. Həmçinin Allahın üzü xatirinə cənnətdən də, cəhənnəmdən də Allaha sığına bilərsən. Cəhənnəmdən Allaha sığına bilərsən. Peyğəmbər sallallahu alayhi və Allahın üzünə sığınır. Cəhənnəmdən və belalardan Allahın üzünə sığınır. Allah Subhanehu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ayə nazil etmiştə, Enam suresinin 65. ci ayəsidir. Allah Subhanehu nazil edir ayəni. E nazil etmişse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allahın üzüne sığınır. Şimdi bu ayədə görəcəşsə hansı eməllerdən, hansı cezalardan. Allah Subhanehu Teala ayədə buyurur ki, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ De ki, o, yəni Allah subhanətə alə, sizə başınızın üzərindən əzab göndərməyə qadirdir. Sizə başınızın üzərindən əzab göndərməyə, göydən əzab göndərməyə, yəni Allah subhanətə alə qadirdir. Bu ayə nazir var ki, Peyğəmbər s.ə.v. Allaha sığınır. Də ki, əğuz-ü bivac yəni bunlardan sənin üzünə sığınırım Allahım. Bu, əzəmətli, bu dəhşətli əzabdan Allaha sığınır. Sonra ayənin adı gəlir. Allah Subhanahu ta'ala ki: "Əu min tahti arculihin" və ya ayaqlarının altından onlara əza vermək Allah Subhanahu qadirdir. Yenə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam dərhal bundan da Allah'a sığınır. Allah'ın üzünə deyir ki: "Əuzu bi vechike". üzünə sığınıram. Sonra Allah Subhanahu ta'ala ayənin ardını nazil etdikdə, işte. yəni ayəyə gəldikcə peyğəmbər sallallahu ve sellem, sığınır. Ayən adı gəlir ki, au yal bisali au yal bisakum şiyaan və yuziq ba'dakum ba's Və ya sizi və ya sizi qarşılıqlı, qarşılığı və ya sizi qarışıqlığa salıb, qarışıqlığa salıb, kirgə kirgə etməyə və birinizə digərinin əzabını, zorunu daddırmağa da qadirdir Allah s.ə.v. Sizi qarşığa salıb, qarşıqlığa salıb və firqə-firqə etməyə, həmsinin bir-birinizin əzabını daddırmağa da qadirdir Allah s.ə.v. Bu bunu da nazir oldukdan sonra Peygamber s.ə.v. Buna görə Allaha sığınmır. Çünki bu, adi bir şey olur və buna görə Allaha sığınmır və deyir ki, Həzihi əhvənu və əysəri. bu Yəni onlardan bir az yüngüldür onlardan biraz az güngüldür və buna görə Allah'a sığınmır bu da onu göstərir ki Allah'ın üzünə yalnız əzəmətli şeylərə görə sığına bilərsən Allah'ın üzü vasitəsilə yalnız əzəmətli olan bir şeyi istəyə bilərsən Allah'ın bu hədisdə gəlir ki Allah'ın üzü və bu hədisdə Allah'ın məhz üzü olduğunu ispat edir Allah subhanətə alənin bu sifəti var üzü var Vəla həmsin Allah Subhanehu Teala bu barədə başqa ayələr də nazil edib. Allah Subhanehu Teala Qəsas Suresinin 88. ayəsində buyurur ki, Kullu şeyin həlikun illə vəchəhu Onun üzündən başqa hər bir şey məhvə məhcumdur. Allahın onun üzündən başqa hər bir şey məhvə məhcumdur. Yəni Allah Subhanehu Teala'nın üzü var. Bu ayə də onu ispat edir. Həmsinin başqa bir ayədə də Ra'n surəsinin 22-ci ayəsində Allah s.ə.q. buyurur ki O kəslər ki Rəbbinin üzünü diləyərək səbr edir. Müminlər haqqına deyir. O kəslər ki Rəbbinin üzünü diləyərək səbr edirlər. Allah s.ə.q. bu ayədə də onu göstər ki Allahın üzü var. Allahın üzünü görmək xatirinə Səbir edirlər. Həmsinin Peyğəmbər s.ə.v-ində Allahın üzünə sığınması onu göstərir ki, Allah s.ə.v-nin üzü var. Lakin bu üz barəsində insanlar ixtilaf edirlər ki, Allah s.ə.v-nin üzü dedikdə həqiqi Allahın üzü başa düşülür yoxsa Allahın özü başa düşülür ki, Allah başa düşülür. Üzü dedikdə yəni Allah xatirinə, Allahın üzü xatirinə yox Allah xatirinə Yoxsa Allahın üzü dedikdə nəsə onun üç, iç üz başa düşülür. Məsələn, deyisən, kitabın üzü, nəyinsə üz hissəsi, üz hissəsi başa düşülür, yəni zahir hissəsi başa düşülür. Yoxsa Allahın üzü dedikdə cihət, istiqamət başa düşülür və ya savab başa düşülür. Bu barədə insanlar laf ediblər, lakin Allah doğru yola yoraddiyi insanlar, həqiqi müəminlər, O, reydədirlər ki, Allahın üzü dedikdə Allah subhanətə alənin həqiqi üzüdür Allahın həqiqi üzüdür Bu, Allaha məxsustur Yəni, bunun heç bir tayı bərabəri yoxdur Yəni, bunu da heç bir üzə bənzətmək olmaz Allaha xas olan üzdür Çünki, Allah subhanətə alə Ayədə Rahman suresinin 27-ci ayəsində Qubarədə xəbər verilməz Həqiqi üzdür Allah subhanət hala bu ayədə buyurur ki, və yəb qavvachu rabbikə zulcələl və likram Sənin Rəbbinin əzəmətli və kəramətli üzü bağqidir. Yəni qalacaqdır əbədi. Sənin Rəbbinin əzəmətli və kəramətli üzü bağqidir, qalandır. Bu ayəm nə üçün məhz dəlalət edir ki, Allahın həqiqi üzü başa düşülür? Çünki Allah subhanət hala bu ayədə öz üzünün vəsf edərək ki, öz üzünü vəsf edərək buyurdu ki əzəmətli və kəramətli üzü əl-cəlal və l baxın ən əzəmətli üz əgər bu ayədə başqa yəni Allahın üzü dedikdə işte başqa bir şeylər başa düşsəydi onda heç əzəmətli vəsf olmazdı və kəramətli vəsf olmazdı Buna oxşar ayədə Allah subhanət hələ buyurur ki Təbərəkəs mürabbikə zil cələl var ikram Sənin əzəmətli və kəramətli rəbbinin adı Baxın, rəb sözünü əzəmətli və kəramətli adlandırdı Adı adlandırmadı Məhz bundan öncəki ayədə Allah subhanət hələ Zul sözünü istifadə etdi Yəni, qramatikaya görə vavla gəldi Və bu da onu göstər ki, üzün sifətidir O bir isə zi sözünü gətirdi, yə hərfindən, bu da onu göstərir ki, Rəbbin sifətidir. Yəni, əgər Allah, üzün yox Allahın sifətinə Allahın vəsbə olsaydı, əzəmətli və kəramətli sözləri, Allahın, Allaha aid olsaydı, üzünə aid deyil, Allaha aid olsaydı, o da yə hərfindən gələrdi. Bu da onu göstərir ki, Allahın üzü əzəmətli və kəramətlidir. Bu da həqiqi üz başa düşülür. Odu ki, Allahın üzü xatirinə yalnız əzəmətli olan şey istənilir. Bu, qısa fəsildir və bu fəsildə bəlli olan şeylər oldu ki, Allahın üzü xatirinə yalnız böyük şeylər istəyə bilərsən, həmsin üzü xatirinə heç kəsdən nəsə bir şey istəmək olmaz. Vaşı Şeyh Hüseymin bu, burada qeyd edir ki, öncə qeyd etdiyimiz hədis, Hədisi bəzi alimlər zəif hesab edirlər, lakin hətta zəif olsa da belə, e, səhiq olsa da belə, səhiq hesab edilsə də, bir ki, Allahın üzü xatirinə əzəmətli olan ahirət nimətlərini istəyəsən. Həmsin bu fəsildə bir faydədə o oldu ki, Allahın üzü ispat olunur. Allah subhanət halənin məhz üzü var, Allaha layiqdir. Biz heç e, cür onun keyfiyyətini verə bilmək. Bu, Allaha xas üzdür. İkinci fəsil ləv əgər, yəni ləv sözü əgər deməkdir. Əgər barəsindədir. Müəllif buyurur ki, məcəə fil ləv Əgər barəsində nə gəlib? Əgər barəsində nə gəlibdir? Müəllif birbaşa əgər sözünün Çökünü vermədi, buyurdu ki, əgər barəsində, əgər sözü barəsində nə gəlib? Yəni, bunun qadağan olan tərəfi də var, caiz olan tərəfi də var. Və əgər dedikdə, əgər sözü bir neçə formada işlənilə bilər. Müxtəlif formalarda əgər sözünü işlədə bilərsən və Şeyx Hüseymin 6 növünü gətirir, 6 cür Altı şəkildə əgər sözünü işlədə bilərsən və bunların hansı haramdır, hansı caizdir, onları da qeyd edir. Birinci forması odur ki, əgər sözünü şəriətə eytiraz şəkilində, eytiraz formasında işlədəsən, əgər sözünü bu cür işlədərsən, şəriətə eytiraz formasında, və bu da haramdır. Münafiqlər uxud döyüşündə Bu döyüşünə getdikdə münafiqlərin başçısı Abdullay ibn Ubey öz dəstəsi ilə müsəlmanlardan ayrılıb geri qaydırlar və onlar da müsəlmanların üçdə bir hissəsini təşkil edirlər. Qoşunun üçdə bir hissəsini münafiqlər təşkil edirdi və üçdə bir hissəsi geri qaydır və geri qayıtdıktan sonra artıq döyüş qutardıqdan sonra münafiqlər eşilir ki, müsəlmanlardan nə qədər insanlar şəhid olublar, ölüblər, 70-ə yaxın və o vaxtı onlar belə deyirlər ki, ləvətəunə məqutilu. Əgər deyil, onlardır. Baxın, əgər sözünü istifadə edirlər. Əgər onlar bizə tabi olsaydılar və geri qayıtsaydılar, yəni o döyüşdən, yarımçıq geri qayıtsaydılar. Nedir ki, biz qayıtdık. Odur ki, əgər bizə tabi olsaydılar, onda onlar deyir, öldürülməzdilər. Əgər bizə tabi olsaydılar, onda öldürülməzdilər. Və bunlar, əgər sözünü burada şəriyyəti etiraz olaraq işlətdilər. Ki bu nədir? Peyğəmbərə, şəriyyətə tabi olduq. Bu nə şəriyyətdir? Əgər bizə tabi olsaydınız, onda onlar öldürülməzdilər. Bu cür formada işlətmək haramdır. Çünki Allah subhanətə alə bu ayənin ardınca, bu Alimran surasının 168-ci ayəsi ki, Allah Subhanahu taala bu ayədə buyurur ki, onlar belə dedilər. La ta'urun ma qutilu. Əgər onlar bizə tabi olsaydılar öldürülməzdilər. Və ardınca da Allah Subhanahu taala onlara cavab verir elə. Bu da onu göstərir ki, bu cür demək qadağandır. Buyurur ki, fa drau an anfusukumul mauta in kuntum sadiqin. Yəni peyğəmbər onlara deyir ki, əgər dey doğru danışırsınızsa Onda ölümü özünüzdən uzaqlaşdırın, görək. Əgər doğru deyirsinizsə, onda ölümü özünüzdən uzaqlaşdırın. Yəni, bu ayə onu göstərir ki, ölüm hard olsa gələcəkdir. Yəni, istər ora də, getməsəydilər, onların artıq qədərini yazılmış ki, onlara ölüm gələcəkdir. Və onlara rədd olaraq bu ayəni Allah Subhanətə nazir edir. Bu da onu göstərir ki, bu cür, cür etiraz formasında demək əgər sözünü haramdır, qadağandır. Sonra ikinci forması necə deyilə bilər əgər sözü? İkinci forması odur ki, əgəri qədərə ehtiraz edərək istifadə edəsən. Başına bir iş gəldi, o qədərə, Allahın qədəridir, ona ehtiraz olaraq bu sözü işlədirsən. Bu da haramdır, bu cür işlətmək də haramdır. Çünki Allah subhanətə alə Əlimran surəsinin, 156-cı ayəsində buyurur ki: Ya eyühellezinin əmənu la takunu kellezinin kəfru və qalıu li ikhvanihim izə darəbu fil arbi au kanu gəzən. Ləu kanu indənə ma mətu və Ey iman gətirənlər səfərə çıxmış və ya muharibəyə getmiş qardaşlarınız qardaşları barəsində Əgər onlar bizim yanımızda olsaydılar, nə ölər, nə də öldürlərdilər, deyən kafirlər kimi olmayın. Qardaşları barəsində bu cür deyən kafirlər kimi olmayın. Ki onlar bu cür dedilər, əgər onlar bizim yanımızda olsaydılar, nə ölər, nə öldürlərdilər. Bu cür deməyin, yəni bu cür demək qədərə etiraz etməkdir, bu cür demək qadağandır. Əgər sözünü bu cür işlətmək qadağandır. Əgər bizim yanımızda olsaydılar, onlar nə ölər, nə öldürlərdilər. Üçüncü forması isə, əgər sözünü peşman olmaq şəkilində istifadə edəsən və ya hevslənmək formasında istifadə edəsən, hevslənəsən, peşman olasan etdikə görə və bu cür sözlərdə əgər sözünü istifadə edəsən, bu cür istifadə etmək də haramdır. Üçüncü növü də haramdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm hədistə buyurur ki, İhris alə mə yənfəvkə. Sənə fayda verən şeylərə səy göstər. Sənə fayda verən əməlləri et. Və istəin billəhi. Və Allaha sığın. Yəni bu əməlləri, bu faydalı əməlləri etdikdə, işte, ona səy göstərdikdə, işte, bu Allaha sığın. Allahdan yardım dilə Və lə təəcəz və aciz qalma. Yəni bu əməlin qarşısında. Tavam et. Bu əməli yerinə yetir وَإِنْ أَسَّابَكَ شَيْءٌ Əgər sənin başına bir müsibət gələrsə, bunu edən zaman, bir iş gələrsə, فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَزَ لَكَانَ كَزَ Demə, demə ki, əgər mən belə etsəydim, baxın, əgər mən belə etsəydim, belə olardı, bu cür deməyin, ki, qədərə etirazdır, nə bilirsən, necə olardı, əgər belə etsəydim, belə olardı, bu cür deməyin, fənnə ləv təftə təftəh təftəh əmlə-i çünki əgər sözü şeytanın əməlinə açır əgər sözü şeytana sanki qapı açır əgər deməklə şeytana sən qapı açırsan çünki məsələn fransız bir şəxs deyir ki fransız bir şəxs ticarət etmək üçün Bir mal almaq istəyir və fikirləşir ki, bunun tizarətini etsə, bu əməli etsə, bu cür tizarətə baş qoşsa, bu çoxlu qazanc əldə edəcək. Tizarətə başlayır, bu şeyi alır, bu əməli yerinə etirir və axırda bu ziyana uğrayır və ziyana uğradıqda nə deyir? Deyir ki, əgər məndir filan şeyi almasaydım, onda ziyana uğramazdım. Baxın, peşman olur əməlinə, əgər almasaydım, ziyana uğramazdım. Nəyə görə aldım bunu? Peşmansılıq edim Bu cür, yəni bu şəkildə, buna bənzər şəkildə əgər sözünü istifadə etmək haramdır Dörüncü şəkli isə, dörüncü forması isə Günah etməkdə, günah əməllərdə qədəri dəlil gətirmək formasında Günah əməllərdə qədəri dəlil gətirirsən Ki qədərdir, ona görə olur bu Məsələn Allah Subhanahu Taala müşriklər barəsində buyurur ki, Enam surəsinin 148-ci ayəsində buyurur ki, müşriklər belə deyirlər. Ləv şəə Allahu mə əşraknə. Əgər Allah istəsəydi, biz yer şərik qoşmazdıq. Bax. Günahı günahına, qədəri dəlil gətirir. Etdiyi günaha qədəri dəlil gətirir ki, Allahın qədəridir. Allah istədi ki, biz şərik qoşduq da, Allah istəməsəydi Biz qoşmazdıq. Əgər Allah istəməsə biz qoşmazdıq Allaha şərik. Əgər sözünü bu cür işlətmək, cünaha dəlil olaraq işlətmək, yenə haramdır. Başqa bir ayədə Allah subhanətə haləyə yenə müşrişlər barəsində buyurur ki, zuxruf surəsinin 20-ci ayəsidir. Allah subhanətə haləyə buyurur ki, onlar belə deyirlər. Lə uşə ər rəhmənu mə abədnəhum Yəni müşrişlər mütlərə ibarət Misal, mənara deyirlər ki, əgər rəhman istəsəydi, yəni Allah istəsəydi, bizdə onda bütlərimizə ibadət etməzdik. Allah istəsə, biz bütlərimizə ibadət etməzdik. Bu cür formada deyirlər. Bu cür də demək, batildir. Beşinci forması isə arzulamaq şəkilində demək, arzu edirsən nə isə hər hansı bir şey arzulayırsan ki, əgər belə şey olsaydı, belə eləyirdi. Bu cür demək olar, ya yox, da bunun da hökmü arzu edən şəxsin etdiyi arzudan bilinir. Arzu edən şəxsin o etdiyi arzusuna uyğun olaraq hökm verilir. Əgər yaxşı şey arzulayırsa, onda deyilsən ki, bunun caizdir. Bu cür demək caizdir. Əgər mənim də pulum olsaydı Allah yolunda xərcləyərdim. Əgər pis şey arzulayırsa, onda haramdır bu cür demək. Əgər sözünü istifadə etmək haramdır. Əgər pulum olsaydı, gedib məndə etsərdim, məsələn. Bu cür demək haramdır. Peyğəmbər s.a.v-in hədisi var. Hədistə buyurur ki, məsələ həzihil ümməti kəməsəli ərbəəti nəfərin. Bu ümmətin misalı dört nəfərin misalına bənzəyir. 4 nəfərin misalına bənzəyir. Yəni insanlar sanki deyir, buyurur ki, 4 sinif ola bilər. 4 sinif ola bilər. 4 nəfərin misalına bənzəyir. Buyurur ki, birinci sinif odur ki, Allah Subhanahu taala bir nəfər kişiyə mal verib, mal dövlət verib və həmçinin elm veribdir. Bu birinci sinif insan bunlardır. Allah onlara mal verib bir də elm verib, ağıl verib və öz ağlı ilə həmin malı haqqı olan şeylərə sərf edir. Allah yolunda, yəni haram olmayan yerlərə, halal yerlərə, haqqı olan yerlərə sərf edir. Bu, birinci sinif insan. Və ikinci sinif insan da odur ki, Allah subhanətə alə həmin bu sinif insanlara elm verib, lakin mal dövlət verməyib. Və bu, öz elmi ilə Öz ağlı ilə deyir ki, Allah s.ə. mənə də o insan kimi mal dövlət versəydi, hansı ki ona ağıl da vermişdi, mal dövlət də vermişdi və onu yaxşı yerlərə xərcləyir mal dövlətini və mənə də onu kimi mal dövlət də versəydi, mən də həmin mal dövlətimi onu kimi Allah yolunda xərcləyərdim. Və bu hədisi Teğəmbər s.ə. buyurur ki, bax, bu ikisi savab etibari ilə eynidilər. Baxmayaraq ki, ikinci heç bir əməl etmir, Allah yolunda xərcləmir. Elmi var idi, lakin malı yox idi, lakin savabı da eynidirlər. Sonra daha o biri iki sinif insanı Allah, Peygamber s.ə.v. qeyd edir və buyurur ki, üçüncü sinifdə odur ki, Allah subhanətə alə onlara, həmin kişiyə, həmin şəxsə var dövlət verib, lakin ona ağıl verməyib, var dövlət verib, lakin ağıl verməyib ona, elm verməyib. Və həmin malı haram yerlər, haqqı olmayan yerlərə xərcləyir. Necə gəldiyi xərcləyir. Və üçüncü, dördüncü sinif insan da o insandır ki, Allah s.ə. ona nə ağıl verib, nə də mal dövlət verib. Elə deyir ki, mənim də mal dövlətim olsaydı, o üçüncü sinif insan kimi necə gəldiyi xərcləyərdim. Və bunlar da, Peyğəmbər s.ə. buyurur ki, günahda Günah etibari ilə ikisi də eynidir. Baxmaq, 4-cü şəxs günah etmir. Günah etibari ilə hər ikisi eynidirlər. Yə, bu hədis onu göstərir ki, arzu etdikdə, yaxşı şey arzulamaq, əgər belə bir şey olsaydı, yaxşı şey arzulasan, deməli, bu, yaxşı əməldir, savabdır. Necə ki, ikinci sinif insan arzuladı ki, birinci sinif kim olsun. Və ya pis şey arzulasan, onda sənlə günah etmiş sayılırsan. Ona görə də günah qazanırsan. Necə ki, dördüncü sınıf insan, üçüncü sınıf insan kimi olmaq istədi. Və nəhayət, altıncı şəkli, altıncı formada necə ləvunu, yəni əgər bil, işlətmək, onun altıncı şəkli sırf xəbər formasında işlədəsən bunu. Əgər sözünü sırf xəbər formasında deyəsən. Yalnız xəbər formasında deyəsən. Xəbər olaraq çatdırarsan ki, məsələn, və bu növdə caizdir, məsələn, deyirsən ki, mən dərsə gəlsəydim, məsələn, faydalanardım. Mən dərsə gəlsəydim, xəbər formasında fayda götürərdim ondan. Xəbər kiməsə, bu xəbəri çatdırırsan. Peygamber s.a.v. hədslərindən birində buyurur ki, Həc vaxtı olur bu hədis. Sahabələrə, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrə buyurur ki, onlar e, ümrə niyyətini etsinlər. Həc vaxtı. Peyğəmbər s.ə.v. hədcə getdişdə, işte, bidayəcində, buyurur ki, onlar ümrə niyyətini etsinlər. Yəni, hədcin üç növü var. Peyğəmbər özü özü ilə öz kəsəcəyi qurbanı götürdüyü üçün birbaşa həcc niyyətini etdi. Çünki bu da həccin bir növüdür. Əgər qurban özünlə aparırsansa, onda birbaşa həccin niyyət edirsən. Lakin sahabələrə buyurdu ki, onlar ümrə niyyət etsinlər, sonra ümrələrini qurtardıqdan sonra həcc günü başlayanda həcc-i təzən oradan Məkkədən niyyət etsinlər. Və belə olduqda bəzi sahabələr eləmirlər bunu, istəyirək, Peyğəmbər s.ə.v kimi etsinlər və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Lə ustəqbəltu min əmri məstədbəltu mə suqtu l-hədiyə və ləəhləltu məəkum. Əgərdir, baxın əgər, əgər yenidən edəsi olsaydım, həci, yəni yenidən edəsi olsaydım, əgər, sadəcə xəbər olaraq çatdırır. Yenidən eləsi olsaydım, qurbanı özümlə gətirməzdim, deyir. Və sizinlə bərabər ihramdan da çıxardım. Yəni ki, ümrəni edib, çıfa, ihramdan çıxardım, sonra həzniyyətini etmək üçün yenidən ihrəmə girərdim. Pəqəmbər səhəlləm burada əgər sözünü xəbər formasında çatdırdı. Yəni, bilsəydim ki, siz belə edəcəksiniz özümlə qurbanı gətirməzdik. Və müəllif bu fəsildə əgər baləsində ayə və hədislər gətirib. Ayə qeydirik, Əlimran surəsinin 168. ayəsidir. Allah Sıbhəl-i Teala bu ayda buyurur ki, اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِيِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَتَاعُونَ مَا قُتِلُوا Yəni, öncə qeyd etdiyim ravayəttir. Uhud döyüşündə münafiklər bu cür dillər Müslümanlara ki, Allah Sıbhəl-i buyurur ki, o kəsler ki, dövüşə getməyib evlərində oturduqları halda öz qardaşlarına əgər onlar bizə tabi olsaydılar öldürməzlər deyirdilər bu cür deyirdilər, onda onlara belə cavab ver Allah subhanət hələ buyurur ki onlara bu cür cavab ver Və cavabı da qeyd edəcəyə Allah subhanət hələ buyurur ki onlara de ki an de ki əgər Doğru danışırsınızsa, onda ölümü özünüzdən uzaqlaşdırın gövək. Deməli, onlar yalan danışırdılar. Bu cür demək, Allah subhanətə alə qadağan edir. Əlbəttə ki, onlar münafiqlər idi. Sonra e, müəllif bu fəsildə hədis gətirir. Əbu Hüreyrən rad.ələni rəvayət olan hədisdir. Hədisi müəllif əvvəlini gətirmir, lakin Şeyh Hüseymin burada hədisin əvvəlini qeyd edir ki, hədisin əvvəli belə başlayır. Əl-mü'minul qaviyyü xayrun və əhəbbü ilə Allahi minəl-mü'minid daifi və fi kullin xayrun. Fəranbər s.ə.v buyurur ki, güclü müəmin zəif müəmindən, güclü müəmin Allaha zəif müəmindən daha sevimli və daha xeyirlidir. Allah üçün daha sevimli və daha xeyirlidir Sonra buyurur ki, və hər kisində də, əbulan hamısında da, lakin xeyir vardır Burada güclü müəmin dedikdə, imanında güclü müəmin başa düşlür Yəni, imanında güclü olan müəmin, imanında zəif olan mömindən daha xeyirli və daha sevimlidir Allah subhanətə alə üçün Lakin, hər, hər ikisində də xeyir vardır və hər ikisində xeyr olması da onu göstərir ki, müminlərin hamısında xeyr vardır. Lakin imanı güclü olanda daha çoxdur xeyr. Bu cür misalıyı Allah subhanətə alə də gətirir ki, Quran-ı kərimdə ki, insanlar başa düşsünlər ki, müminlərin hamısında xeyr var. Lakin onların imanlarına görə, əmərlərinə görə, yəni imanlar görə və imanın doğurduğu əmərlər ki var, o əmərləri etmələrinə görə Allah'a daha sevimli olanları vardır. Mesələ Allah Əsibəl-ə Hadid suresinin 10 ayəsində buyurur ki La yastəvi minkum men enfəqə min qablil fəthi ve qatələ uləyikə aəzəmü dərəcətən minələzəyine enfəqə min, min bəədü ve qatələ ve kullən və adəlləhül hüsnə Sizlərdən yani sahabələrdən mal dövlətini fəthənd evvel Allah yolunda sərf edənlər və müşrişlərə qarşı vuruşanlar başqaları ilə eyni deyirlər. Fətihdən qabba, fətihdən, Məkkəni fətihdən öncə öz mallarını Allah yolunda xərcləyənlər və müşrişlərlə vuruşanlar başqa insanlarla eyni deyirlər. Onlar mallarını Allah yolunda fətihdən öncə xərcləyənlər və Allah yolunda döyüşənlər döyüşənlərdən dərəcə etibarı ilə daha yüksəkdirlər. Yəni fətkdən öncə bu əməlləri edənlər, fətkdən, Məkkənin fətkindən sonra bu əməlləri edənlərdən daha yüksəkdirlər dərəcə etibarı ilə. Allah Subhanahu taala da bax dərəcələndirdi, lakin sonunda gör nə dedi? V kullən vəadallahu Allah husna Bununla belə Allah onların hamısına ən gözəl mükafatı vəd etmişdir cənnəti vəd etmişdir. Bu ayə dəlildir ki, Allah subhanətə alə sahabələri, sahabələrin hamısına cənnəti vəd etmişdir. Bu ayə bəzi firqələrə dəlildir ki, Əbu Bəkir söhürlər, lənətləyirlər, kafir deyirlər və ya Ömr radiyallahu anhıya ümumiyyətlə sahabələrə onlara dəlildir ki, Allah subhanətə alə onların hamısına cənnəti vəd etmişdir. Onlar hamısı cənnət əhlidirlər Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri. Və heç kim ixtiyar da ki, sahabələri söysün. Peygamber s.ə.m hədisdə gəlir ki, mənim sahabələrimin adı çəşildikdə dilinizi tutub saxlayın. Dilinizi tutub saxlayın. Yəni, onlar barəsindən nalaiq sözlər söyləməyin. Və hədisə qayda, hədisin ə, arxasınca Peygamber s.ə.m buyurur ki, yəni, hədisin əvvəlində dili ki, güclü mömin, zəyif mömindən Allah üçün daha sevimli, daha xeyirlidir və hər üçisində, hamısında xeyir var. Sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, İhris alə mə yənfəvkə Sənə fayda verən əməlləri etməyə səy göstər. Sənə fayda verən əməlləri etməyə səy göstər. Çalış, özünə fayda verən əməlləri edəsən. Sonra buyurur ki, Və əstəin və Allah'a sığın. Yəni bu əməli etməyə başladıkda Allahdan kömək dilə. Yaxşı əməl etməyə başladıkda Allahdan kömək dilə. Allah'a sığın. Məsələn deyək Allahum me'inni, Allahım mənə kömək bu əməli yerinə yetirməkdə. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, nədir təqriblə gəlir. Buyurun baxın, baxın. Buyurur ki, "Vələ vale, təcizən və aciz qalma." Bu gözəl yaxşı əməlin qarşısında aciz qalma. Mənə əməli edib, sonra təmbəllikdən onu tərk etmə, bu yaxşı əməli Aciz qalma onun qarşısında Çünki bəzi insanlar var ki, əməli edir, sonra görür ki, çətindir, bazara bilmir Və vəsvəsə gəlir ki, qoy tərk edir, mən bazarmayacam Həmin yaxşı əməli sonra tərk edir Və nə qədər insanlar var ki, görürsən ki, əməl etməyə başlayır Və sonra şeytan ona vəsvəsə edir çətinli sən bacarmazsan bu güz yaxşı əməlləri etməyə və onu tərk edir. Sənin vaxtın yoxdur, məsələn, sünnə namazlarını qılmağa başlayır onu tərk etməyə. Bu cür yaxşı əməlləri tərk edir. Və bir misal yətirin buna. Kisəy, kisəy, o məşhur nəhv alimidir. Hətta nəhv alimində imam sayılır. Qramatikada imam sayılır, yəni nəhv alimi sayılır və bu nəhv elmi, qramatika elmini, ərəb dilin elmini öyrənməyə başlayır. Əlbəttə ki, ərəb öyrənmək çox çətindir. Onun dərinliklərini öyrənmək çətindir. Və buna çətin gəlir. Və qələrə gəlir ki, bunun deyil. Bunu tərk eləsin. Və bir dəfə oturur və görür ki, bilən qarışqa ağır bir şeyi divarla qaldırır yuxarı. Və görür ki, bir az qaldırır, qaldırır, düşür yerə. Təzən aşağı düşür qarışıqa, bir də götürür, qaldırır. Nə qədər, nə qədər eləyir axıqda, nəhayət sonda qaldırıb keçir o tərəfə. Və bundan ibrət götürür ki, bax, o, səy göstərdi, aciz qalmadı bu əməlin qarşısında və o da başlayır nəhv elinin yenidən başlama və həqiqətən də nəhv elinin də imam olur. Ən böyük alimlərdən olur. Bax, bu əməl də onu göstərir ki, Eməli etməyə başladık da, Aziz qalma o əməlin qarşısında. Peygamber s.ə.və buyurur ki, Vələtə əcazənd Etdikdə, işte, Aziz qalma bunun qarşısında. Və sonra buyurur ki, Və əsəbəkə şeyun fələ tequl Ləv əni fəal tükəzə, ləkənə kəzə və kaza. Və əcər başına bir iş gəldi işte, Bir pis iş gəldi, Bir müsibət gəldi işte, işte. Demək ki, Əgər belə etsəydin, belə olardı, belə olardı. Baxın, əgər belə etsəydin, belə olardı və belə olardı. Lə, bu cür deməyin. Lə, bu da onu göstərir ki, bax, tərtiblə gəlir. Dördüncü mərtəbə budur. Ki, başına bir iş gəldikdə bu cür deməyin. Birinci mərtəbə nə idi? Yaxşı əməllər etməkdə səy göstər. Bu birincidir, çalışırsan. Və sonra arxasında gəlir. Bu əməlləri etməyə başladıqda Allaha asığın, Allahdan kömək dilə. Sonra gəlir ki, üçüncü mərtəb odur ki, və əməl sənə çətin gəldikdə, aciz qalma onun qarşısında. O, eləyətə gəzən. Ne də tərtiblə gəlir? Və sonra, və bu üçü, bu üçündə insan, insanın özündə nasıldır bu üçü? Bu üçünü eləyir insan. Laşın, dördüncü isə, dördüncü mərtəb odur ki, başına bir iş gəldikdə, demək ki, Əgər belə etsəydin, belə olardı. Bu isə səndən asıl deyil. Ola bilsin ki, sən çalışarsan və edəsən, Allahdan kömək diliyəsən və onun qarşısında aciz qalmarsan, axıra qədər yerinə etirəsən lakin Allahın qədəri ilə sənin etdiyin şey alınmasın. Allahın qədəri ilə alınmaya bilər. Ona görə, bu cür demək ki, əgər belə etsəydin, belə olardı, belə olardı. Darxasını da görür, Peyğəmdə s.ə.v. nə buyurur? Buyur ki və qədərullahi və məşəhə əfəalə. Lakin, de ki, Allahın qədəridir. Yəni, bu, Allahın qədəridir. Yəni, bu əməlləri etdikdə, bu üç şərt etdikdə. Görsən ki, başa bir iş gəldi, onda demək ki, belə etsən, belə olar. De ki, bu, Allahın qədəridir. Və Allah, o, istədiyini edər. Allahın qədəridir. Allah s.ə.vələ istədiyini edər. Və əgər formasında Məhz bu hədisə görə iki cür işlədənir. Birinci forması odur ki, deyirsən ki, əməl, məsələn, əməli edirsən, əməl etdikdən sonra, əməli edirsən, əməl etdikdən sonra, deyirsən ki, bunu etməsəydin, belə olardı. Əməli yerinə yetirirsən, məsələn, bir iş olur, ziyana uğruyursan, deyirsən, bunu etməsəydim, belə oda, olardır. İkinci forması da odur ki, əməli etməmisən və deyirsən, bunu etsəydim, belə olardır. Hər ikisini demək olmaz, hər kisi qadağandır. Məhz bu hədistə ikinci növ gəlir ki, əməli etdikdən sonra deyirsən ki, bu cür etsəydim, belə olardır. Lakin hər ikisini demək qadağandır. Və bu hədislə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, de ki, Allahın, bu Allahın qədəridir, yəni başa bir iş gəldikdə, müsibət gəldikdə, de ki, bu Allahın qədəridir, Allah istədiyini, o istədiyini edər. Və Allah dəlbəttə ki, istədiyini edir. Və istədiyi barəsində hökum verir. Hə, buna görə Allah s.ə.q. soruqsa olunmur. Allah s.ə.q. Ra'd, rad surəsinin 41-ci ayəsində buyurur ki, Vallahu yahkumu Vallahu yahkumu la muaqqiba li hukmihi Huwas sari'u wa Allah istədiyi kimi hökməyər istədiyi kimi hökm edər heç kəs onun hökmünü ləğv edə bilməz Yəni Allahın istəyi ilə oldu bu heç kəs onu ləğv edə bilməz o tez hakq-ı səbat Sonra hədisin ardında arxasında peyğəmbər sallallahu əleyhi və sonunda Fə innə ləu təftəxu əmələş şeytan. şeytan. Əgətən, əgər sözü şeytanın əməlini asır, şeytana, yəni qapı asır. Əlbəttə ki, bu deməkdir ki, əgər sözünü istifadə etsən, əgər bu sözü istifadə etməklə insan sanki heyqslənir və peşmansılık hissi edir, etdiyi əmələ görə və ya edəcəyi əmələ görə peşmansılık hissi edir və bu da əlbəttə ki, şeytanın əməlidir. Şeytan bu cür şeyləri edir. İnsanın gəlbinə peşmansılık, kədər, hevslənmək salır. Allah səbhətə hələ buyurur, Mücədilə Suresinin 10. əsində buyurur şu, İnnə mən necvə mineşşeytani və yuhzənə ləzīnə əmənu və leysə bidarrihim şəyən illə biiznilləhi. Allah səbhətə hələ buyurur, şəqiqətən vesvesə və insanın o bilinə gələn, ağlıqına gələn o fikirlər, boş boş fikirlər, şeytandandır və bunu edir ki, bununla iman gətirənləri kədərləndirsin, qorxutsun. Lakindir, bu onlara heç bir zərər verə bilməz. Yalnız Allahın izni olduqda zərər verə bilər. Bu da onu göstərir ki, bu cür insan qəlbinə peşmansılıq salmaq, kədər salmaq şeytan əməlidir. Və ona görə də Peyğəmbər s.a.v bu insanın qəlbi rahat olsun deyə bəzi əməllərdə Buyurur ki, məsələn, namaz barəsində La salata bihadratitta amin Yemək gələn zaman namaz qılmaq olmaz. Çünki şeytan insanın qəlbinə o pis vəs salır. Ki, tez qılım yemək yiyin. Və fikri yeməkdə olur. Və həmçinin buyurur ki, O la huva yudafi'uhul əxbəs əxbəsəni Və ya hər hansı bir şəxs iki xəbiz şey, yəni bayra çıxmaq, ağır və ya yüngül bayra çıxmaq onu dəf edərək özündə saxlayaraq namaz qılırsa bu cürdə də olmaz. Çünki fikri həmin əməldə olacaqdır. Bunu saxlasın özünü üçün namaza kimi çatdırsın. Və bu cürdə buyurur ki, Peygamber s.ə.v bu cür eləmək olmaz. Çünki insanın qəlbinə şeytan vəsbəsə salır. Bu cür vəsbəsələrdən uzaq olmaq üçün Peygamber s.ə.v buyurur ki, namazı rahat qılsınlar insanlar. ya bu hədistə bəzi faydalar bəlli oldu bizə. Birinci fayda odur ki, Allah subhanətə alə sevir və sevmək istifəti var Allah subhanətə alənin. Çünki hədisdə buyurur ki, güclü mömin Allah üçün zəif mömindən daha sevimlidir. Yani Allah subhanət alə sevir, sevmək istifəti var. Həmsinin bu hədisi onu göstərir ki, insanlar imanın dərəcəsinə görə müxtəlifdirlər. Yüksək dərəcəli, yüksək imanı olan insanlar, aşağı səviyyədə imanı olan insanlar. İnsanlar da imanlarına görə müxtəlifdirlər. Belə bunun özü də onu göstərir ki, üçüncü faydədə odur ki, iman insanlarda artır və azalır. İman artır və azalır. Və dördüncü faydə də odur ki, hədistə, hətta möminin imanı zəif olsa da belə, Yenə həmin mövmündə xeyir var. Mövmündə xeyir var. Çünki Peyğəndar Salahı Səhəm buyurdu ki, Və kullun və fi kullin xeyirun. Hamısında bunların xeyir var. Güzlü mömində də, zəif mövmündə də xeyir var. Lakin, güzlünün xeyri, imanı güzlünün xeyri daha çoxdur. Və o, Allah üçün daha sevimlidir. Və həmsinin 5-ci fəaliyyəti odur ki, İslam dini, şəriət, yaxşı əməlləri tamamlamaq üçün gəlibdir. Həmçinin yaxşı əməlləri həyata keçirmək üçün gəlibdə İslam dini. Pəxəmbər səhəm hədistə buyurur ki, İhriz alə mən özünə fayda verən bir əməlləri yerinə yetirməyə səy göstər. Yaxşı əməlləri yerinə yetir. Həmçinin hədistəndə çıxan faydalardan biri də odur ki, ağırlı insan heç vaxt faydasız işlər görməz. Ağılı insan, ağılı olan insan faydasız işlər görmək. Çünki Pəhəmbər s.ə.v. buyurur ki, özünə fayda verən işləri gör. Ağılı insan bunu görür. Və faydalardan biri də odur ki, insanın başına mücribət gəldikdə səbr etməlidir, çətinlik gəldikdə, əməli hansı bir əməli etdikdə, çətinliklə üzləşdikdə səbr etməlidir. Pəhəmbər s.ə.v. buyurur ki, ki oraya təəcəzən, aciz qalma əməlin qarş bu əməli yerinə yetir. Və əgər yetirən zaman nəsə bir iş gəlsə başla, yəni alınmasa, onu deyir ki, Allahın qədəridir, Allah istədiyini edir. Və yenə faydalardan biri də odur ki, hədisin faydasından biri də odur ki, insan, şeytan insana təsir göstərə bilir. Şeytan insana təsir göstərə bilir. Çünki Peygamber salsəm dedi ki, əgər sözünü desən, şeytanın əməllərini sən artıq açırsan və onun əməllərindən etmiş olursan yəni ümumiyyətlə fəsildə olan faydalar isə odur ki Peyğəmbər S.A.V necə gözəl şəkildə sahabələri bu hədis vasitəsilə baxın, başa salır ondan göstərir ki, Peyğəmbər S.A.V hər hansı bir şeyi başa saldıqda onu gözəl təzidə başa düşürdük başa salırdır ki insanlar sahabələr bunun hikmətini başa, başa düşsünlər, bu əməldən çəkinsinlər. Qadağan etdi ki, ləv deməyin, əgər deməyin, onun səbəbini başa saldı. Şeytan üçün qapı açır bu. Onun hikmətini başa saldı. Bu cür fayda. Həmsinin faydalardan biri də o oldu ki, Əlimbran surəsindəki iki ayənin təfsiri, 168 və 154-cü ayələrin təfsiri ki, ləv demək, Yəni ağyar sözünü istifadə etmək qadağandır. İstər şəriətə etiraz formasında, istər də qədərə etiraz formasında. Həmçinin faydalardan biri də odur ki, açıq-aydın hədislə gəldi ki, əgər sözünü istifadə etməyin. Açık-aydın gəlməsi bu. Və faydalardan biri də odur ki, qadağanın səbəbini başa salması. Peyğəmbər sallallam qadağanın səbəbini başa saldı. Ya Hamsin'in peygamber sallallahu aleyhi biri də odur ki, peygamber sallallahu aleyhi insanları gözəl sözlər danışmağa sövq edir. Ki yaxşı fayda verən, dinə fayda verən sözlər danışsın. Dedi ki, de ki, Allahın qədəridir. Allah istədiyini edir. Ya Hamsin'in faydalarından biri də odur ki, yaxşı əməl etdik etməyə başladıqda Allahdan yardım diləməlisən bu əməli etdikdə və həmsinin faydalardan sonuncu fayda da odur ki əməl etdikdə onun qarşısında aciz qalmayasan, təmməllik göstərməyəsən səhlənkarlıq etməyəsən, hər hansı bir faydalı əməli etməyə başladıqda və bu qədər inşallah subhanəkə Allahımə, bihəmlikə və şəhədvən və iləhə ilə, ilə, ilə təstəxvuruqa ربطوا بالليل